Розділ 5. Коли вранці Ляля спустилася униз, Чежик уже вів інтелектуальну розмову з Гайгером. Той сидів біля каміна з люлькою в зубах і, хитаючись на кріслі-качалці, уважно слухав Чежика.